Я збагнув. Він хоче ще раз послухати, які в нас перспективи. І я сказав правду. Найважливіше – провалити стіну мовчання. Ну і попередив, що можливі жертви. За дверима шепочуться діти. Тато казав – тато принесе, тато зробить. Йому тепер пощастило заробити на залізниці кілька марок, свідомість настроєна на те, що знову поталанить». Чую зітхання. Бере пачку газет, прощаємося, цілу ніч, уникаючи, патрулів, буде розносити до знайомих. Жінка при вікні не зімкне повік, дітям будуть снитися кошмари. Я радів, що він подолав себе, але я не знав, що на його чоботях стерті підошви і до середини набивається сніг. Він схопив запалення легенів, лежить, в очі зазирає смерть, а на устах одне. Хоби поправитися до заворушення І я ж до чуда Про тиранів кажуть Коли він здохне Буде велике свято Тут же людина бореться зі смертю Аби вмерти так Як підказує свідомість Це смерть для перемоги Наші серця мусять воскреснути Саме для такої смерті Інакше нічого не вийде Чудо залежить від нашої волі я уявляю, як тяжко розлучатися з одним життям, щоб почати інше. Нам дуже шкодить, що нас відділили прикордонними частоколами від Сходу. Нам би легше дався переворот. Але що вдієш, це ще одна трагедія Галичини. До чого я веду? Поки ми не скинемо себе влади минулого, ми не будемо заслуговувати довір'я». «І невинна, що серце ниє», – сказала Марійка після тривалої мовчанки. «А я, коли подумаю, скільки хлопців через руки друзів відправлено в концентраційні табори, хочу поставити їм на середмісті кам'яний хрест прокляття». Я взяв Грушевичові рукописи і глянув по кімнаті. «Чи не залишаю чого-небудь?» «Уже завечоріло». Маріка сиділа спиною до вікна, і я не бачив виразу її обличчя. Я торкнувся губами до її щоки, лице було мокре від сліз. На небі, мов, з похвату забути якимось таємничим жінцем висів блідий місячний серп. Вулиці були освітлені електричними ліхтарями. Я лише частково усвідомлював, що Львів ожив поза моїми очима. Працювала електростанція, у кранах появилася вода, пущені в рух окремі фабрики. А в душі вужилися сліди недавньої розмови з Марійкою. Я й сам ще не звільнився від минулого, а їй сказав багато прикрих слів. Найгірше, що це скидалося на гімнастичну вправу. Я йшов у напрямку до головного вокзалу. Вела підспудна Надія, що раптом з поїзда зійде Микола тоді я відчув би себе далеко впевненіше. Либонь – то вічна історія, силу дають переконання. У мене міцніші переконання, ніж у Марійки. Миколині переважають мої. Попри все, нами попихає потреба розшукати сильнішого, бо сильніший повинен би стояти ближче до істини. Наші пошуки сповнені болями і смутком, а згодом над нами підводяться кволодухий тлумач часу, і все перекреслює, претендуючи перед лицем нащадків на найнебезпечнішу правду. І так воно давно ведеться. Ще здалека я зачув багатослівний гомін, потім побачив під стінами вокзалу довгу чергу. Штовхнувши мене ліктем до черги, пробів задиханий чоловік. Запитав крайнього і кинувся під зачинені будки, у яких євреї продавали всяку всячину від свяхів до бубликів. У черзі стояли літні люди і молоді хльопці. З розмові зрозумів, що чекають товарного поїзда з вугілля. Площу походжали поліцаї, окремо тримався гурт селян. Охочих заробити на розвантажуванні вагонів було так багато, що без бійок навряд чи обійдеться, і охоронці порядку були на поготові. У залі зіткнувся з нашим друкарем Петром Переймою. «Забіг погрітися», – сказав він. «Товарний прибуде опівночі, а на дворі морозюга». Перейма жив сестрою на присілку під вінниками. «Давно стоїш?» – запитав я. «Ой, брате», – махнув він рукою, – «від учора з вечора». «А ти куди зібрався?» Він мав звичку, щонебудь питаючи,